Va, eh... enxufo cable, eh? Molt bé, ah, enxupem, ja endollem... Vale, estem? tira Joan. 40 aniversari de les notícies. Buane. Eh, hey, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Uh, estic amb la Sílvia, amb, el, amb el Niso, amb el Joan, tocant Hola. els botons. I, bé, I són 19, les 49. 7 i 49 sí. de la tarda. En Pacheco. I no, no, eh, mena, mena, mena, I no hi ha trànsit? Eh? trànsit no, no, gairebé... Bé... A l'embut de la C16. Exacte. No hi ha control... I això, 40 programa de les notícies Quin, quin fàstic Agarra-te, agarra-te 60 eh? anys o 7, eh? sortim Hòstia. a un cada dos mesos de Ens fem grans Ens fem grans ja, 40 Doncs això, comencem <ríe> Un home decapita el seu pare i llança el cap contra els cotxes en una rotonda prop d'Oviedo ¿Pero qué haces? Estoy grabando un vídeo ¿De qué? De una cosa hey. <ríe> vale, ara veurem de què anava el vídeo El presumpte homicida de 46 anys Jugava amb les restes del seu progenitor Com si fossin una pilota de futbol En el municipi de Soto de River Jo no, no tenia Per què havíeu passat aquesta notícia passat Fins píldor. que vaig veure que aquest senyor Estava jugant a futbol Amb, amb, amb els restos Bé, bueno, els restos no, al cap, el cap, entenc, cap. És bueno, l'única cap... part del cos que pot jugar a futbol Com els maies que tenien aquell joc així, de, la de la cintura, pilota, no? Amb, amb el cap que quan bueno, em perdies et tallava amb... el cap i el feien servir de pilota hòstia, va fer servir el teu hòstia. pare eh, què t'ha d'haver fet eh? sí, sí Déu-n'hi-do hòstia o no o no o no o, no. o, o potser estàs com una cabra i prou sí. <ríe> o les dues coses sí. tu ni s'ho volies opinar sobre la foto no? de... bueno, clar la foto hi ha un dubte perquè el vidre aquest la lluna el cotxe de dos impactes ja, però és això perquè estava, a lo millor va fer dos gols clar. <ríe> <ríe> clar, és que la millor ho tenia lligat amb una corda allò com si fos el Vap Vinton allò, well, allò, allò, allò, allò aquí ja està, està posant molta hi hi fantasia hi <ríe> <ríe> <ríe> molta fantasia aquí ja eh? <ríe> que t'ho compro perquè has matat el teu pare i està jugant al seu cap, vull dir que t'ho compro, podria fer qualsevol cosa aquest senyor quin poble has dit que era això? espera't Soto de, de Rivera. Aquí ah, és Espanya, això ha passat d'Espanya. Sí, Oviedo Soto de de Rivera. m'hauria de deixar de fer l'espanyola, eh, perquè... <laughs> <laughs> És terrible aquest país, eh. Algú li va xalar, eh. No, que aquí Catalunya també de Capitán Pares, eh? Que no... no, no, sí, el pitjor que a Espanya. Persones, almenys, sí, no sabem si ho era o no, però l'altre dia buscant espàrrecs en van trobar un d'aquí. És veritat, veu? Eh? La notícia dels espàrrecs, que dèiem, sí. sí. Sí, vés a saber, potser, quin, quin joc de rol havien oh. fet allà al Gosc per el Sí que està relacionat al el cas, i els Mossos estan lents i no han, han lligat. Ha, els ha, Mossos estan lents. Eh? N'han lligat caps. Mai potser en comptes de bola i platja feien bola i bosc i ai, la, la, els hi van anar massa lluny i la van perdre un home exaltat i amb les facultats molt alterades això ja ens ho imaginàvem tots va ser detingut a nit després de tallar el cap al seu pare en la localitat sota de Rivera el crim va semblar, sembrar el terror entre nombrosos veïns de la localitat bueno. perquè clar més clar, clar, clar. Un cap tu estàs impacta. tornant a les teves classes de... no sé què faran allà... No sé què, tu... no sé què fan. Sí, sí. No sé què fan. I, castellà. I... Clar, de les teves classes de castellà, com ho deve ser, es diuen així les classes, castellà com ho deve ser, i, I et trobes un senyor jugant amb el cap de, del seu pare al carrer i puges a casa teu i di... Mama, el del segon està jugant amb el cap del seu. Se separa el seu pare al carrer i la teva mare. Calte, a una... tu ahora vamos a hacerle un drogotest al don niño porque veta saber que s'ha metit. I clatre al cap al balcó i tots els veïns de Collons, i i al cap. Clar, clar, perquè lo també és que, clar, que, el seu poble Uh, a més a més eren del poble es coneix tothom, clar. perquè clar, si surts a jugar a pilota, clar, si no, surts al carrer si no, no te'n com... vas a jugar a pilota a un altre poble clar, doncs tu li talles si no el coneixes... cap al teu pare i surts el, allà a la rotonda del poble Si no coneixes el cap no impacta, però si el coneixes impacta més Això sí que és autèntic <laughs> El crim va sembrar el terror entre nombrosos veïns de la localitat que ja havia dit, que han can contemplat com l'home ensangonat es va dedicar a jugar a escarada no sabia si volia dir el Aquest món, està malat. Es, ah. es va dedicar a jugar amb el cap com si es tractés d'una pilota de futbol a la rotonda de Soto de Ribera. Arriban és com si allà a la rotonda del líder lo trobes. Clar, una, una és com si allà la rotonda del líder et trobes al tenebre fent tocs amb, um, bueno, el, eh, No sé a qualsevol, qui és el pare del a qualsevol però, fent tocs amb, amb però quins el partits del... de futbol has vist amb un camp rodó tio? Clar, aquesta és la màxima bogeria que ha fet aquest senyor eh? fer-ho amb una rotonda per mi sí, per mi sí. Sí, sí. si ho fas amb un camp quadrat <laughs> cap problema, però. Clar, però quina incoherència és aquesta tio? ni porteries ni res <laughs> això, és, això és el que més ens obta eh? sí, sí. <laughs> però quin aficionat al futbol és ni porteries ni res Clar. Pots guanyar mai. Pitjor, pitjor, que pitjor que les faveles. Doncs això, que estava jugant a futbol a la rotonda de Soto de Ribera, arribant a llançar-la, o sigui, ja o s'han sigui, ja posat tant el paper que en comptes de dir llançar-lo, perquè és un cap, diuen llançar-la com si fos la pilota, saps? Hòstia, clar! Hola, Aquí el, el periodista és un catxondo, eh? Sí, sí, sí. Arribant a llançar-la contra els vehicles que circulaven per aquesta via. Mentre no parava de riure, segons testimonis presencials. Hòstia, clar, tio. ¡Estoy grabando un vídeo! Eh? Seria. Però... seria guapo que ho hagués gravat. però això on ha passat? A... A Soto de Rivera. Soto de Rivera, que, que és? Obviado, què és? Obviedo. Astúries. Astúries. Astúries. Que Prínceps d'Astúries. La mare que els va parir. Ja tot. Però no, no traiem molts casos d'Astúries? però quan surt algun asturiano clar, surt per tot allò alto sí, jo decapito el meu pare i jugo futbol amb el seu cap, és que clar, amb aquesta gent no s'hi juga no era Astúries allà aquell que, que també es feia passar per independentista? no era Astúries? Eh? aquell que, que va dir que... el que va rebentar la presó sí, eh, sí, sí. o Astúries o Cantabria però per allà al nord jo l'he rebentat per l'amnistia sí, he rebentat el... la cel·la per l'amnistia sí, un crack no em digueu que no la víctima és M&M's. No, mentida. És que les inicials són sortit M&M's. És M&M, un septuaginari. Això us ho podria estar al A mi per M és una altra cosa. Cap pel que sembla havia estat zelador hospitalari durant molts anys. El fill, P&M... Vés a saber les atrocitats. Sí, sí. El fill, P&M de 46 anys, vivia amb el seu pare el fill és el, fill és el PM el gran és l'MM la M ha de ser sí, sí. el fill el fill podem trucar avui al tarot bueno, vivíem junts, això també hi ha d'una xitxa perquè clar, saps un pare i un fill de 46 anys vivint allà en un dur, pis la convidància és molt dura sí. bueno, jo què sé, potser el, el, el teu pare necessita ajuda i però clar, no el decapites. Si el teu pare necessita ajuda, no el decapites i jugues a futbol amb el seu càrrec. Se'ls havien barrejat les pastilles d'una i l'altra, saps? Sí, és clar. <laughs> no ha transcendit que va poder desencadenar la tràgica agressió. Ai, això és el que més m'interessava a mi. No ha transcendit, eh? No ha transcendit. No, clar. Només que el fill va decapitar el seu pare amb una destral. Ah, mira, l'arma ah, bon. del crim. Veus? Oh, sí, no. sí. No, no, no. No, no. No, no. No ho fas amb el... No va estar d'hòsties, no. <laughs> els testimonis presencials van veure el presumpte autor dels fets em fa que? molt riure quan presumpte. diuen el presumpte, bueno, estava jugant amb el cap del seu pare, però... Jo és que me l'imagino anant, a la pista de futbol la típica pista de futbol del poble, on saps que sempre hi ha un partit dilluns 5 contra 5 amb una bossa d'esports sí, sí. i dient Oi, hoy, jugamos con, hoy jugamos con mi pelota sí. i diu presumpte perquè clar, si no has sigut tu arribes a casa, trobes el, el teu pare que li han tallat el cap i el primer que fas és agafar el cap i ja tinc pilota clar, no, home, que aquí la, pre, la la presumpció d'innocència aquí és que a vegades bueno. i mig Passa'm el que Sí que és un catxot d'oci ah, sí, el periodista. Sí, sí, Home, i aquest és l'adastral, podries haver jugat a golf amb el cap, saps? Què et vull dir? Si l'agafes <ríe> al revés... Això, o què? Okay, okay. Jo què sé. Oh, sí, i el mànec de l'adastral és, és llarg, pots... Sugir. Això, fantasia, perquè no? <ríe> Posats a imaginar... Sí. Els testimonis presencials van veure... Això ja he dit, no? Uh, no? No, no ho he dit. Els testimonis presencials van veure el presumpte autor dels fets amb el cap en una mà i en l'altre l'arma homicida a la rotonda presumpte. O, sigui, o presumpte o sigui Home. també volia fer com tenis no? allò Home. en plan de Allà. la destral aquest senyor no, no està bé que ja ho diu al principi de la notícia que no està bé. <ríe> que ja, que ja es veu que no està bé perquè això no d'allò ara una mica de nervi tio amaga la destral o algú diu Bueno, jo què sé. Ja no, que sé. Juan No, de... no, no clar, com és Quan peta, suposo que algun dia ho sabré, perquè està ens, ens, no, ens passarà a tots, el pas Nos que anem en amb... aquest puto món de merda malal, pues. Doncs... Pots patant qualsegoner. Pot ser qualsegual. Però clar. No aquí, en aquest cas et anadarà molt de les mans, eh? Però bueno, endavant, endavant. Uh, endavant amb els caps. Endavant les con... endavant les axes. Ara connecten, ara connecten amb el cos el cos decapitat de la víctima va quedar en l'habitatge, perquè ara només havien parlat del cap i ara... No, l'habitatge, l'habitatge. No, si no a... hagués fet vòlei. A, a la zona es va desplaçar immediatament nombrosos... es van desplaçar immediatament nombrosos agents de la Guàrdia Civil. El cotxe conduït per un d'ells, que anava de paisat, se li va llançar l'home damunt fins a tres vegades. Ara ja entenc la, ja la lluna. Ara sí. és tard i també mitjans del SAMU els agents van poder reduir i detenir l'agressor, ah sí, perquè pensava l'ambulància, poca cosa farà un puto cap, saps? Trinxats però se'n van a buscar l'altre malalt el senyor de l'ambulància fent-li el boca a boca al cap no? dient jo crec que no bueno. s'ha llançat literalment sobre el cotxe va dir un dels conductors encara territ. un altre testimoni va ser més explícita es va posar davant meu i em va tirar al cap venia amb el cap a la mà i a més lient, quan vaig passar em vaig girar i el vaig veure jugant amb el, amb el cap com si fos una pilota. Clar, tu imagina't que ets aquesta senyora, boig. Ua. I et tiren... Clar, el primer que penses és... Una ja palipol. estan els nens de conya. I paro el co... jo paro el cotxe. Agafa la puta màscara. Que... I quan veig que el parabrises del cotxe ple de sang i el senyor que ell rient amb una estral a la mà, penso... <ríe> Adiós. Clar, clar, clar. em fico dins el cotxe i me'n vaig per on anava Cop de de... jo, jo no freno jo foto gas i me'ls emporto i acte davant. seguit us truco i us dic veniu, veniu, veniu, veniu, que tinc un puesto boníssim per mirar anem a fer una correcció en directe guai de fan ara Uite, tio, deixa, deixa, deixa't de pel·lícules i sèries de Netflix que tinc aquí la vida jo pensaria que han comprat una carota d'aquelles integrals, d'aquelles de, de pipó, de... i que ho han rellenat d'alguna cosa. Jo pensaria, ja està, algun puto youtuber o alguna merda d'aquestes fent el pallasso. Jo sí. pararia el cotxe i diria, què, anem, estem, ens hem menjat un pallasso avui per esmorzar, estem graciosos? Jo buscaria la càmera oculta, en plan, alguna estan merda, els de jaques sí, aquí fent el gilipolles. Alguna merda d'aquestes. Jo que és Halloween. Ara, l'únic que t'imagines és que hi ha... Que, clar, Sí, que clar, sigui cert tot. Que, tot que, que no sigui una broma, que no sigui una broma, és l'últim que t'imagines, i bueno. Toca a tu, no? Sí. Ah, sí eh? Finalitza l'expedició a l'Antàrtida amb bicicletes aquàtiques de tres empordanesos. Drogo! Drogo, pero pots cada cop que surtiu un esportista per diners sí, ja en aquest eh? programa? Sol ja, sol aquí aquí, aquí l'esport no és estimat, eh? Aquí ah. l'esport no s'estima. Se Del deport també se sabeix. Això que per sempre... desenvolupar el cervell s'ha de desenvolupar el cos, aquí no ens serveix, No. en corporatiu ullido, que diu no Exacte, exacte. No. Cada, cada vegada que vaig com mazes pel carrer, penso, Va, "Vaya, és normal, no estàs perdent el temps. Payasu. No, amb... bueno, i sí, Són els primers a arribar al cercle polar antàrtic d'una manera 100% sostenible i respectuosa amb el medi ambient. expliquem lo de, lo de bicicleta aquàtica, perquè jo si no hauria vist la foto... Sí, jo tampoc m'ho imaginava eh, així. Ja ho uh, Sembla un llibre de, de, de, com del Julio Verne, no? Sí, són totes bicicletes. La, la bicicletes. O del Dora, un capítol del Doraemon. Com una són totes bicicletes allà amb una mena de plafó a sobre i, i la gent aquesta, com un macropatinet, saps? Com una Allò, bici estàtica. A vale, és la bici sí. dels guiris de la platja. Sí. És la, va, Sense el tubular, no? Sí, és la bici la bici dels guiris de la llarga. Sense Placa. sense autobogant, però. Sí, no, no me cal. li falta to. <ríe> <falta un> <ríe> sí. Quina. Ja ho, deia, zo, ja ho deia jo, Quina vergonya. Eh, uh, sí, dels tres altempordanesos, amics de la infància, uh, Josep Robau, Lluís Blà, jo sí, recredo. Sí. Capo Antàrtica en bicicletes aquàtiques ha finalitzat amb èxit. I s'ha vol dir que han tornat vius, bàsicament. Sí. Bueno, arribat, han arribat. No tornat. Han tornat, no, no han tornat, han, han, tornat, tornat. han tornat. Si ha finalitzat a Mèxic, amb èxit... Mèxic, no, a Mèxic. A Mèxic, és que... Si ha finalitzat a Mèxic, no els hi ha anat bé. Han, han donat un rulo guapo. <laughs> Són com Cristòfor Colón, al revés. O sigui, el viatge de... No, no han descobert una merda. El viatge del pare d'aquest de no no, no no han ha descobert, eh? No amb l'inxeran, per això n'han descobert. <ríe> <ríe> Colonitzador. Perquè van anar a Mèxic, però van trobar una muntanya de coca, o que què? Vull dir, van pensar que estava a l'Antàrtic. Oh, però... que maco l'Antàrtic. Jo que sí. sí una molt molt resiste això que has Antàrtida. fet, ja m'has tapat la meva. <ríe> ja ja t'ajudo. Doncs sí, 100% sostén, la respectuosa vela i atracció humana. Atracció humana... No, no. Clar. Sí, sí. A la bici dels guiris. Amb l'intenció de gravar un documental que s'estrenarà pròximament. Ho podreu veure tots totes les vostres cases al galàstic. En les pitjors pantalles. Sí. sí. Aquesta expedició no. ha durat 40 dies. Surtint Dost... des del seu roses de roses. Hòstia, fins a Xile, a casa d'endivines. Eh? De amb la bicicleta aquàtica. No. No, sé. bicicleta... eh? no, una merda. O sigui, home, no. no. Aquests no travessen l'Atlanta. Cal condeu, jo què sé. No. Jo però, no ho he vist. No, L'expedició... No. no pot ser, és impossible. 40 dies, sortien des de la seu de Roses fins a Xile. Ha estat supervisada i ara per un experimentat aventurer, Antonio de la Rosa, no sé si és el financer aquell que van... No? El, del, el del Vanesto. Sí. <laughs> esto. ja, experta en aquest mars. Bueno, experta en el mar que tu vulguis, amb una bici d'aquestes de... perquè és eh, la puta és bici dels guiris de la platja. Diari de Girona.cat. Però és la perquè ens entenguem, és la bici dels guiris de la platja, sí, però com si estiguessin a sobre d'una planxa de surf. Tu van el Puto Atlàntic. Bueno, pues te pude portar un helicòpter una de puta mare que van a 300 per hora, que... Bueno, per molt ràpid que vaiguis, estàs a l'Atlàntic. Bueno, no, no ho sé, no ho sé, no, ho no sé, sé, no sóc no biciclista de mar. Hauríem són periodistes, hauríem hagut de investigar més aquí, sí. Si sí, com sempre fem, clar. Les bicicletes han estat aquàtiques, han estat creades per José, per, per, per mitja alving el desenvolupament d'aquesta li va suposar més de 6 anys de feina vale però no... no em fico jo el mare amb no, això ni que, tan, ni que te n'hagis tirat 40 6 <ríe> anys fabricant una bici 6 no, anys fabricant l'invent -la, la, la, la, la, la, la, la bici aquàtica no no és el nou Julio Verne no. és un, pa, un pallasso però posant dues rodes enormes que flotin no n'hi ha prou Home, per travessar l'Atlàntic no. No, per travessar És que clar, estem parlant de que aquest tio s'ha... <ríe> però... S'ha anat a l'Antàrtida. A l'Antàrtida, però què van sortir? De Sud-amèrica? De, de Roses, diu. Sortir... O van no, fer... devien sortir de Xile, no? Fins a Xile hi devien. Jo entenc Aquí... que van anar amb avió aviam. fins a... Què van travessar A Ushuaia i van arribar Va... a Ushuaia. O... Va començar el 27 fer? Fer? de febrer. Ha durat 40 dies. Sortien... És que clar, 40, 40 dies en el... biciclet. La... La... És que no pot ser. No no pot ser. No pot ser. Sí. La seu de Roses no. fins a X Diu això, jo no sé, jo no... A mi això, de totes maneres, ah, em sona més a, a invent del Doraemon. El la del... bicicleta aquàtica. Sí, eh? és, és sí. una cosa d'aquestes que sí. te la presenten i dius, vale, fica-t'hi tu, aquí. El Comitè Polar Antàrtic ha donat llum verda a la iniciativa permetent-los utilitzar bicicletes Red Shark amb zero emissions ja que són atracció humana en una aventura de mobilitat sostenible per descobrir aquest entorn natural únic. Uh, no sé, deixem-ho no t'ho comentaré més us explico... un altre dia us explico, segur, segur que sí, us explico el viatge més bé segur que sí. però em sembla de bojos el, el mar més perillós que hi ha al planeta el mar més perillós que hi ha al planeta és l'ésser humà <ríe> Una altra fase la rotonda de, de Soto de Rivera que no té cap sentit això que he dit però ha sonat molt profund 3 o 4 metres les més calmades donades és com la bicicleta aquesta, perdó. Ja estem? Sí, fort i sí? fort. No n'hi ha prou. Tira, tira, Benvingudes i benvinguts al reportatge. Avui, com que la setmana passada em van operar de la vista i no he tingut temps d'anar a fer cap reportatge, doncs parlarem de la vida quan no t'hi veus bé perquè clar, hi tarden més d'un any que m'ho paressin és veritat per cert, gràcies per trucar-me amics gràcies per preocupar-vos per mi estaves comunicant jo tinc la nona que m'informa que per cert, aquesta carta no l'he volgut de jugar mai, amb vosaltres perquè sóc dona però no gilipolles i tinc les de perdre però què us passa els tius? amb què? em van trucar desenes i desenes de persones abans per desitjar-me sort i després de com havia anat i cap totes era cap era un senyor totes i saps que jo en qüestió de dones no lo... <laughs> controlo massa <laughs> bueno, doncs, bona ja, bona doncs ja està ja t'ho he, ja he dit aquesta és la resposta eh? vale, bueno. no perquè no, no estem pendents de la vida no. en general. Tu preguntes quan es veus o a cares com Però has, no, tot, com no, no has crec, estat? Saps no com? crec que sigui perquè, perquè siguem senyors, sinó perquè, perquè els teus amics som una mena. Eh? Sí, som uns deixats. Perquè som uns desgraciats. És el que som. Sí, I sí. punto. Bé, bueno, doncs pues això. Uh, puc explicar moltes anècdotes. He tingut diversos accidents domèstics, uh, he caigut per les escales, <laughs> m'he entrebancat diverses vegades, he caigut... en Mira, un murat... Hòstia puta! Per no veure-m'hi... Per seguir el dole d'estral. Exacte, <ríe> sí, però sembla, què eh? ha passat, tio? Sí, sí, hòsties vàries. Uh, talls per cuinant, cremades... L'altre dia em vaig... O sigui, volia fer pinya amb daus i em vaig cardar és que quedar... veus com no vaig quedar no? La, pu la punxa de, de la fulla de la pinya a l'altre ull la fulla Hosti. de la pinya a l'ull què com, estaves com, fent no? amb la pinya? no, l'estava intentant tallar però no, no vaig calcular bé la profunditat Hòstia. i vaig fer així, m'acosto per veure-m'hi millor però em vaig acostar massa i em vaig clavar la, la, la pinya l'ull al... doncs no té pinta d'estar gaire sonada no <laughs> cabron <laughs> Bueno, o et trobes amb anècdotes com tipus, vas acariciar la teva gata i et trobes que és un jersei negre. <ríe> sí clar terrible.avu eh? sí, sí, dir són coses que la gent no hi pensa, però que, que ara, bueno... ara amb tot el carinyó al món uh, T'has sentit mai tan hidipolles com en aquests moments? No, que dius? No no ma no, no, no. me va sort que estic sola perquè si no? No, perquè, clar, o t'ha quasi... vist algú acariciant la, la, la samarreta negra no, no, no, no. o fent-li per què no menges? No? però no necessito sé no, que no sé si em vegi ningú per sentir-me ridícula també clar, no, però, com... ja m'he explicat-ho a ràdio no, perquè quan estàs sol clar, si no em veu ningú ja ho explico jo li sí. es... hem de treure suc però en aquell moment quan estàs sol encara és més ridícul però no hi ha ningú per dir-te què fas? Sí. clar yeah però bueno, estàs sol et i tu, mate no tu mateix et dius mare meva, ma era un jersei ja, sí, sí, sí. si et veu algú eh, dius, Clar, si et confirmes que ets subnormal com totes les persones perquè això ens passa a tots a, a, bueno, el sex.. No, no. no. i a més he d'admetre que m'ha passat més d'una vegada perquè tinc molta roba negra i, i no, gaire endreçada no sóc i la deixo per allà al sofà i em penso que un mutxoc i em penso que és la gata Va, pst, pst. encara com la dius lluna, lluna ja hi ja, ja arribarem aquí també ja hi arribarem aquí també Clar, i la pobra gata també Clar, el terra de casa meu és fosc i si no fa de 150 vegades perquè no la veig saps? I ella clar, abans quan mi veien ho la xafava, i ara la xafo. quin motxo. <ríe> <ríe> Llavors me un noto perquè sento Yeah. No, la Jana fa la seva. El que sigui la gata es queixa, no? Sí. no, que no aguanten re. Ojo aigua i et penses que l'aigua és transparent i no es veu gaire i et penses que l'estàs posant dins del got i notes els peus mols i no, no sí. El... sí, clar, clar, vull dir, és que no veure si és fotut, eh? dir. No, clar, sí, no sí, ho recomanem sí. a ningú. No, no, perquè jo ja tenia les meves limitacions a part de no veure a mi I clar, sobre ara juntat tot, tot i, i ara s'emjunta lo de no veure a mi Clar, clar. clar. Llavors... Hòstia, però a nosaltres ens va molt bé, aviam si el mes que ve et quedes sorda, tia. Perquè t'omples unes seccions que te cagues, que vagis perdent com sentits, un sentit al mes. O sigui, que no et duri per sempre, però que un cop al mes experimentis perdre, perdre un sentit. Ara, ara, no noto, ara, ara no tinc tacte, ara no tinc vista, ara no tinc gust, i, i que vinguis aquí et comencem a donar xile d'aquest picant que te cagues un dia que no tinguis gust, i fer proves d'aquestes. Jo ja li diria una moneda. Ara. Jo el xile m'apunto perquè m'encanta el picat. És es que a mi amb la ceguera el que se m'acudeix és el dels ganivets. Lo de... Com que no et mouràs... D'estralta, d'estralta. Uh, uf, mal més no. Com si les meves accions no tinguessin prou contingut i ja de les meves desgràcies. Eh? Vull dir, no necessito perdre sentits per poder-les omplir. Però és divertit cada cop que els perds. Sí. I llavors també pues, amb el mòbil, clar, o sigui et penses que apretes una cosa i n'apretes una altra jo per exemple, abans dels missatges d'allò de, de quan les paraules les lletres no són les que toquen penso, aquesta persona què li passa, ara em passa a mi això però és que l'altre dia, per exemple, el meu jefe quan li va dir allò de que m'ho paraven i tot i, i, em, i em va com enviar un missatge de que m'anés molt bé que no sé què, bueno, una, una parrafada que toqui l'alt aviat i, i, sí, no i, i jo li volia ficar un cor, i em pensar que li havia ficat un cor i la li vaig posar no, no, la, la, la cara que ella rient torta, <ríe> <ríe> aquella de campiixo de riure. Ah, sí. sí, li vaig posar aquella cara vaig i, i, i jo ho i ho no ho sabia I, i ho vaig veure al cap d'un dia de... de una cara rient i vaig pensar t'ha posat una cara rient i resulta que l'havia posat jo la cara Va. rient bueno, coses... Clar, planto, tu, tu pensant vaya tio més desagradable no? que li dic que m'han d'operar i tot i em posa una cara rient, vaya, pa, vaya pallas Sí, hi sí. havia sí. sigut jo és, és pitjor que els meus amics, hòstia fa, fa, Els meus sí. amics com mínim no m'han dit res aquest pitllaputa m'envia una cara rient sí. I llavors també altres coses que et passa és que no coneixes a la gent, perquè, clar, vull dir que, um, bueno, no t'hi veus bé i a la cara, doncs, pues, allò, els coneixes més per la silueta i la veu I que per moment, res sí, més. Sí, I llavors, pues, clar, pel carrer jo pues, em trobo que veig moltes vegades el meu fill. Perquè, clar, com que tots van igual, amb, allò, un jersei amb caputxa, els prims amb aquell pentinat... Un brindis per tu. L'estic veient a venir. Sí. sí. Vas sí. abraçar un nen que no era el teu, oi? N no, el no fins aquí no. El en fins aquí no. No, no, no me'l vaig emportar a sopar i quan va sopar em va dir no sóc el teu fill. No, no, no. Però, però, però clar, amb els partits de futbol pues jo perquè sé la posició que es juga que és de l'enter centre, però clar, moltes vegades no sé si està jugant, està a la banqueta, eh, l'han expulsat, no sé. Tu animes, no? Va, Uri, amb què eh. n'està a la banqueta. <laughs> I, i, estava ben aigua, estava ben aigua el casafant, estava aquí, dit-ho beu aigua, Oriol, així m'agrada va, Ori, més aigua hidrata't, hidrata't i llavors també imagineus vos així amb el futbol que estan de cuerpo entero on passa això imagineu-vos amb sincronitzada que només hòstia. es veu el cap i totes van amb el mateix banyador i el mateix gorro hòstia, ah, però a l'aigua no. tampoc et senten a vull, a mi... no cal dir gaire res no, no però jo vull, vull veure el que fa tu fas el hooligan fi... sincronitzada igualment clar, Tant, però es, crida, es crida sincronitzada no es crida en plan ole, quina cosa que no, clar, quan fan els salts, quan fan les figures es fan xiulets i es fan... Com es deia ah, l'entrenadora gent... aquella de sincronitzar. L'Anna Terrés. Tan... Que... I araba uns prams, tio, que limitaven el Polònia. Allò que sé. Sí, sí, no, sí, no, sí no, home, no... i tant. Fan no, no, coses cos, no cos, no molt <laughs> espectaculars. Parlo de car de 15 anys. Doncs pues bueno, la meva filla m'ha de fer un croqui i si ens diu mira, ara començarem així. Jo aquí. Sí, m'ho dibuixo en un esquema. Després, el, el segon salt seré jo la que salta, i així almenys sé que està saltant la meva filla, jo per la il·lusió. De, bueno, I la, i la, més forta, la més forta que em va passar la setmana passada, ¿vale? el partit, era un partit de futbol del meu fill, de fet, però el que és l'únic que té a veure amb el meu fill, i, i em veu un noi i em veu un noi i comença a xerrar amb mi. I, i jo dic, hòstia, no el conec. I, I al finaldicè etes dic... no ho no veies o perquè no el senties? No, no, em el tenia molt a prop i no em resultava, no em resultava conegut. Però bueno, total que um, em comença a xerrar i dir dic, dic um, qui és el teu fill? i em diu Flait o el, el porter. I jo, ah, vale molt bé. I clar ell sí que em tenia vist, però clar jo que ara aquest any el meu fill ha canviat d'equip i clar, entre que no m'hi veig bé, pues, clar, em costa molt, reconeixer els pares dels jugadors de, de l'equip d'aquest any i si no era que ja els coneixia abans doncs em confonc, no sé qui són, bueno, un desastre total, que ell em va conèixer a mi, jo no el coneixia ell però és que després em diu, què tal el concert a l'AT la setmana passada, el concert dels heavies sí, sí, sí. i jo, ah, molt bé, dic, que, que vas venir <ríe> saps, no et vaig veure i se'm queda mirant i em diu era el guitarrista del grup. Ha, ha, ha, ha. Hòstia, Síuia. Hòstia. Em vaig coronar. Sí, sí, sí, sí, no perdones. Molt eh? no xulo, no? Molt xulo. Sí? Ja hem fet? Coronada, sèrie, coronada. Que cabrons, que volia que no es notés. Que no no, ha oh, notat, no, no s'ha notat pas. No, no, no s'ha notat, no? Aquí... M'estava pixant com un animal, eh? Yeah. Perdó, T torno bones notícies. Sí? Sí. Troben una dona i el seu fill mumificats en una casa de roses sis anys després de la seva mort. Això deu ser que et truquen a la porta. La policia encara no ha identificat els difunts els quals ningú veia des d'abans de la pandèmia. Tot en Camón, tercer. Sí, bueno, Maria Lluïja, Maria Lluïsa tercera i... Del tercer. No? <coughs> Perquè és la del tercer, clar. Per què avui ens dels morts? No s'ha tocat així, no sé com ha anat. És que no hi havia notícies de, de, de policies, borratxos, de borratxos i... conduint i mossens. Oita, aquí també hi ha una pipa mumificada. Ves a saber de quan és això, que hi fàstic, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dos cadàvers mumificats en una casa a Santa Mar Margarida a Roses, a l'Alt Empordà I com és que s'han mumificat per això? Vull dir, normalment no, no es, es podreixen els cadàvers Home, Té pinta de que no algú, algú no els ha matat no soles, no? sí, El Covid no mumificava què eh? vols és, un, dir és un art, que... és un art mm. uh, una mica malparit el mumificar eh? Què vols dir? Que ha anat algú, Home. els ha matat i els ha mumificat? Home, entenc que sí, sí clar, sí els han sí, balsamat, diguéssim. Home, jo entenc que no, s'hi porten 6 anys. No, no. Balsamat és, és, és els animals, altre... és buidat per dintre. I les momies no els hi treuen? Ells els hi treuen òrgans. els òrgans, però bueno, no, els envenen sí, però... i els hi fiquen. Si, si et morts en un desert amb l'aire sec i tot això et mumifica. Igual que aquells que van trobar... Quedes dissecat. El, el, el, el, el... sí, dissecat. Els aixipsis sí, van tardar, Clar, jo van pensava... tardar temps, eh, sàpigar el que havien de parir. Ah. Només ho feien els sacerdots, no ho sabia fer tothom. Pensava... Mumificar no és tan senzill, eh? Jo pensava que, que, que havien el sigut... Amb... Científicament. Amb... O sigui, uh... Jo ho he provat i... No, heu... <susur> he provat, ho he provat amb rates i no me n'he sortit. Jo pensava que havia sigut una mumificació natural. Saps? No, no, no que, que havia intervingut la mà humana. Eh, segurament no sé, no natural. Devia haver-hi l'aire molt sec en aquella casa, a més que, eh. el rosa, el rany de mar ja, és el que m'estranya no, sí, no pot sé. ser, potser ja una... la, la, la sal, la sal 3 anys de sequera, potser sí, sí o, o l'aire no, els ha matat algú i els collons ara, gràcies, gràcies Aviam, podem ser lògics per una vegada en aquest programa. no, no, no volem a ser lògics a més, lògic. segons ha avançat la cadena CER Catalunya la ca... Catalunya cadena ah, C sí. eh, ja ha pogut confirmar el diari ara? les nostres fonts. Els dos cossos encara no han estat identificats però tot apunta a que són d'una mare i un fill, tots dos d'avançada edat pel temps que fa que ningú veia aquestes persones haurien mort abans de la pandèmia tot i això serà l'informe del Forense el que determini la data i la causa de la defunció. Però qui vol matar dues persones d'avançada edat? Pobre gent, saps? Deixa'ls tranquils bueno, ja, Laeta, laeta ja, ja, ja, ja. ha, ha, ha tornat, ha tornat El sonat d'Oviedo sí. Que li va la gent gran Doncs segons les, segons les primeres exploracions no sembla que hi hagi indicis de criminalitat mm, tan, tan, tan, tan, tan. Es van morir per causes naturals i es van mumificar Per causes, per causes... Per causes de que van posar la calefacció molt forta No sé. Un, un, un, foc, un, terra, molt... un foc a terra a terra. Perquè... No, perquè és raro, no? Sí, sí. És estrany. Però no sé, si sí, molt. Volíem resoldre un crim, però sembla que no ho farem. No han fet a Crims? No, el Carles no està per hòsties, l'última vegada. És poc crim. Només se'n va fer programes amb castellà Movistar Plus. Què dius? Sí, es veu que paga millor que TV3. No m'ho pot ser. Sí, sí, es veu que sí. Això se n'hi ha fet no? Sí, a l'argot... Li diem així, a l'argot... Quan parlo amb altres artistes, doncs... Eh... Crímenes con Carlos Puerta. Bueno, no, no, parla ell en castellà, eh? Perdona. En sap. Clar que en sap. Cagondeu, no sí. és de Lleida, clar es que clar, És clar, és clar. Es tio. Més que el català, <laughs> Perquè allò que teniu i allò que parleu no és català. Perdó, perdó. Els cadàvers es van trobar dimecres, passat, en un domicili, que es queda amagat dins d'una entrada de vianants. Però se li diu cadàver, no se li diu mòmia. si sí, està mumificat. Haurien de tota ser mòmies, les mòmies, cadàver, van ser trobades. Tota mòmies, Ojo, parlem amb el Misso, que és el tècnic. <laughs> bueno, jo, com a tècnic de, de, de, de, de meteorologia... Taxidermista. Tota tot mòmia, com Taxidermi. deia Joan, és un cadàver. Tot, tot el cadàver no és una mòmia... <truïna>... Tota mòmia és un cadàl. Goita, goita què t'està dient el Niço, eh? Internacionals, plurinacionals, perquè són demòcrates, tu! Ah, eh? Bueno, fem el que poden. I el Niço sap de mòmies. El, el Niso. Demòcrates. Eh? Si parla Ai, al Niço... Demòcrates. Niso, demòcrates. Call... Si estem parlant de mòmies i parla, i parla el Niço, calla la sala. Ara, ara ja. Doncs... El cadàver se'l van trobar dimecres passat en un domicili que ha demagat dins d'una entrada d de vianants a l'avinguda de la Lleta de Santa Margarida, que no sabem on és això, molt a prop del pas de la carretera principal a la que porta al centre de Roses uh, és una casa a la qual... Uh, els quals, no, sí, a Roses Collons, hi he estat allà quan ells ah. ja estaven mumificats Collons, van ser, van ser els de les Clar. bicicletes, van marxar per això els de les bicicletes Jo l'any passat de vaig rosa. estar a Roses i ells ja portaven 5 anys mumificats allà, Clar. potser vaig passar per davant de casa seva Oh, és possible i no vas pitar, eh? Quina poca vergonya <laughs> <laughs> Quan es passa per davant de casa un mort, es pita No? Només ho feia jo? Va. Si saps. Sí, sí, saps que està mort, sí. Si no. Bueno, i si no, tampoc. No. És, una cosa, és, em sembla, és una cosa que m'he inventat ara. Espero sí. que no ho feguis, això. No no, perquè queden els, vius, Ai. queden els vius, saps? No, bueno, tio. No passeu per, per, saludar. per davant de casa la meva mare i piteu, eh? La majoria d'edificis eh, més propers són pisos i cases unifamiliars, que fan de segones residències i d'habitatge dormitori. Podria ser el Berguedà, eh? i i molts turistes francesos, podríeu-se uh, fa una setmana una Qui venen vaix... els andorrans. Sí. O sigui que de més. Els, més clar, clar, clar. Concurs, els, concurs. els andorrans fan més ràbia perquè, perquè, perquè tenen pasta. Ja, però els francesos són francesos. Ja. <laughs> els catalans, ai, els andorrans almenys parlen català. Però els francesos Alguns. són uns flipats tots. Bueno, que ara no, sí, sí, no sé sí, sí. qui defenseu cap dels dos jo cap ah, vale. jo tampoc jo no ah, pues estàvem dient quin era el menys pitjor ja, vale. i hem arribat a la conclusió de que tots són pitjors els de l'Empordà quina mandra de gent bueno, és igual, deixem-ho aquí perquè, sí. hi, viuen, hi viuen molts turistes francesos fa una setmana una veïna va alertar que la, a la policia perquè semblava que porta la porta del domicili on s'han localitzat els cossos havia sigut forçada. O sigui, no només et mumifica la vida, sinó que, que t'entren a ruir. Feia molt de temps que no els veiem, a la mare i al fill. I la casa estava tancada, però des de Nadal vam veure la porta oberta i vaig avisar a la policia local, pensant-me que havien entrat uns ocupes <laughs> igual que en altres cases de la zona. Clar, els entres, ocupes, sí, són entres, entres en una casa a robar i trobes el parcà. Però, que... Però jo, he pensat, jo he pensat Han entrat a robar I aquesta senyora d'hi havia pensat I han entrat els hippies Segur que han entrat sí. uns hippies sí. Mare, que la va... És Hòstia, que la puta si... gent si entres... I mira, Tens la veïna morta que no has tingut collons a anar a trucar Segur que si t'hagués entrat un ocupa Algú hagués anat a mirar si aquella senyora era viva sí. I aquell senyor Cago en Déu És que Bueno. Si tu entres i trobes dues mòmies, busca els tresors, segur que són. Bueno, i si, tens, i si has ocupat un pis i tens uns veïns fa sis anys i fa uns, un any que no els veus i fa pudor mort l'escala... No, no, diu no, seran... que no els veien d'abans de la pandèmia. No els sé si no han avui. conegut mai, amb els veïns. Mira aquella senyora rara. No, no, una so societat malalta total. Eh? I va veure la porta oberta, però tampoc hi va anar, eh? A veure No, no va trucar en plan, en plan, Paquita, què? Estem momificades, no? No va, oh, no va pas anar a veure si estaven bé. Va trucar la policia i la policia es va no, trobar no les nòmies. No, no, no, no, no, va trucar la policia. No, no, clar. Ah, cago, Doncs es havia pensat que havien entrat unes ocupes, però l'administració no es va fer... No... no es va fer càrrec dels ocupes. No es va fer ressò. No es va fer... No, no, ah, no, perquè parla en primera persona. Ah. Però l'administració no ens va fer cas... Fins que la setmana passada, quan van passar pel carrer, vaig enganxar una patrulla, van... En... O sigui, una... fent que feia mesos que estava a la porta oberta i ningú... La senyora es va parar al Com mig de la carretera i va dir... Enganxar una patrulla és per pa l'orella, agafava sí, sí. el policia i... Va agafar el madero i li va dir, ara entres. Mira't mira això, Que ja he vist una porta oberta. És el tercer cafè que fas i ara... Abans que s'acabi aquest turno... Ara entres, no? Perquè nosaltres ara de fitxar... no, no. He d'anar allà una escola que han de sortir els nens amb un par cebre. Doncs això és el que diu la veïna al, al diari Ara. La, les nostres fonts. Els Mossos investiguen si la porta estava forçada perquè hi va haver un intent de robatori o d'ocupació. Vaja. Sigui com sigui, quan van entrar a l'interior del domicili, els agents van trobar els dos cadàvers mumificats. La policia catalana... No, Se'n fa creus. La nostra, la nostra policia, no, no ens en oblidem... De pa, pa, pa. Dedueix, dedueix que... La seva identitat perquè vivia en aquella casana el... reddueix la identitat perquè vivia en aquella casa en el moment de la mort, que eren una mare i un fill. Eren una senyora gran, que anava amb una cadira de rodes i el seu fill, que es deia Antonio. Tots dos eren reservats i no sortien gaire, però tenien una relació molt cordial de veïns. Corrobora la veïna que va fer la mateixa declaració anterior a l'ara. Sí, sí, molt cordial, però que us donin pel cul, eh? Si ha exacte, la porta oberta... Exacte, sí, sí, no, érem molt macos. Ara, però, porto sí. sis anys sense veure'ls i avui preguntaré per ells perquè he vist que està la porta oberta i no fos ah, ah, a, a veure si sobra, de que estan allà mumificats, que no tranquil, molesten... Amb tranquil que estava jo amb les mòmies, saps allò? Sí. La, la, millor, la millor relació de veïns, molt mòmica, una cordialitat no. terrible. És terrible, això. Sadoun, un president de la comunitat de, el president de la comunitat de veïns una vegada yes, que els veure els veïns van pensar que havien marxat del poble o que l'àvia estava ingressada o en una residència però mai que serien els dos morts dins de casa, admet quina relació de veïnat sí, més sí. maca molt sana és terrible la caia de roses estava mumificada no? Què? La cadira de rodes estava mumificada no? La cadira de rodes encara, encara donava voltes perquè era d'aquelles elèctriques i estava donant voltes al menjador o picant-se contra la paret. Sí, sí, Semblava quan, una escena de padre de família. Quan llavors. es descobreixen les morts, llavors tothom plora i llavors tothom es preocupa, però o li talles el cap algú i jugues a futbol a la rotonda del poble o ningú s'empana darrere. No. <laughs> ningú s'ha S'ha cridat l'atenció no, molt no, fort, s'ha molt mort, sí, molt fort. Sí, però és el que diem si no molestes, aquell senyor estava molestant. Si jugant només amb el cap i no hagués tirat el cap contra ningú, allà tothom tranquil. Sí, sí. Hauries anat amb un camp de blat en lloc d'una rotonda. Clar, què passa? Que molestes. Llavors, com que molestes, estàs jodiendo, tio. Sóc un fugitiu! Un desesperado! <tots> <tots> doncs els Mossos també estan indagant en el seu entorn per saber eh, com pot ser que portessin tants anys morts i que ningú se n'hagués adonat. Eren catalans i semblava no, que la policia... No, no. Dels nostres, no. Bueno, catalans. <ríe> <ríe> I semblava que la policia ha trobat un familiar de Barcelona. <ríe> diu el president de l'escala de... Que tampoc de els havia trobat a faltar, per cert. I llavors parlen una mica del procés de mumificació. A a això m'interessa. Llegeix, llegeix, llegeix, llegeix. Ho volem saber. Què vol dir que sigui mumificat el cos i com ha estat possible? Ara, ara, ara. Aquesta, aquesta notícia, aquests de l'ara, mira, no em cauen bé, però ara... Qui... Perquè això passi... Jo m'he llegit una mica ara i us ho... Perquè veure. això passi de forma natural, com és el cas d'aquests cadàvers trobats a rosa... És el cas, eh? Cal un ambient molt específic. A veure. I extrem. Aviam, aviam. Si la temperatura és massa elevada, el cos es deshidrat abans de que els enzims encarregats de la descomposició i els bacteris i els fongs actuïn. A més, si es dona un espai amb bona ventilació que protegeix el cos de l'aigua i de l'humitat, es genera un ambient facilitador de la mumificació d'un cos. És a dir... Si a tocar un sillón de senyora major? La el cadira? El sillón. Sillons. La cadira no. La Però anava mare. amb de rodes. No hi ha cap senyora. No, gran, un cadira, que... no, anava amb sillón la senyora. Però la senyora es mouria el sillón, no, no, el mouria el, el seu fill. Era un sillón de rodes. I ja no, tant. no. Maco que maco. Aquí... Aquí hi no coses és... que no lliguen. Això hi poden fer... haver bicis d'aigua i no hi poden haver sillons de rodes. Aviam. Clar, fantasia L'espai amb bona ventilació i protegit de l'humitat Passa el mateix en llocs extremadament freds ja que les substàncies i els microorganismes s'inactiven La mumificació comença per les parts més exposades del cos mans, les mans, els peus i la cara i s'estén a la resta del cos El cadàver adquireix una coloració marró i produeix una disminució de volum És a dir, fa... Se'n vas al buit El bitxo... Sete. Espera, m'arriba una última hora que els de Pompes de Barcelona ja han fet una oferta per al pis aquest, perquè, clar, saps, si, si es mumifiquen gratis, que no han de fer res. Home. <laughs> clar. Eh. Com, és un bon d'aquí que se'n van al Memphis a les piràmides Això. ho podrien fer aquí al Memphis no? de fet ja ho volen fer un, un crematòri o no sé què Ola, volen clar, fer ja. un panteons, totes, i, a mi que em faig com, com fan allà a la República Dominicana que et vesteixen d'una manera graciosa sí, sí, Dura... sí, sí. ja cal desprou de gràcia tot sol no? Que, no, però et posen, jo que sé, quan et ve a veure la gent al funeral en comptes d'estar allà al puto ataúd tirat et posen jugant al dòmino ah, o, sí? o amb una guitarra o, però, però divertit a lo millor portes una perruca no és, no és el teu cabell I, no, no fan... i la gent entra i diu hòstia mira com l'han posat jo què sé una mica, fant... una mica de xifre això el que dic sempre fantasia fantasia la... <laughs> fantasia, <laughs> home. Fantasia. fantasia no, no eh, només eh, eh, ho fan eh, eh. quan els enterren una vegada l'any o cada equips es disfressen també com nosaltres tornen a treure el mort i li posen que si el cigaret d'aquí un parell de bitllets quan fa un, no, un any, any que s'ha mort però això, això ja no mola tant això és Haití no és la República Dominicana eh? això ja no mola tant al cap d'un any ja no els vull veure sap que és Haití això però sí, sí jo prefereixo com em cremin i ja està. Aquí no, aquí anem a missa. Que és, que me cago en Déu. Eh, pues, I plorem, de... anem a missa i plorem. És més de... divertit l'altre. A l'hora de l'Àngelos. Ah, tio. Ja. <ríe> Bé, bueno, fins, el... el... cada... fins aquí les mòmies. Fins aquí les mòmies. <ríe> <ríe> eh, diu que se sementa que la seva dona li és infidel per la frase que repeteixen els lloros. Som l'equip de reporters de Ràdio Mosca, camarada. Diu, pel que sembla, les aus van començar a dir constantment el meu marit no és a casa, vine, vina. Ojo, eh? Quantes vegades? <laughs> Durant quant de temps? Digo jo, no perquè no, no es copillin la primera. No. Sí, sí, perquè ha... s'aprenguin una frase, ho has de repetir uns Ha de costar, no? Una... No ho sé, no ho sé, no sé. No Diu manera. que els lloros i altres tipus d'aus són capaços de repetir algunes paraules o petites frases que se senten dels éssers humans al seu voltant. I això ha donat sempre molt de jocs. Si se'ls ensenya a dir coses curioses, com... Hola, fill de puta! Sí, i, clar. Ara no hi ha un marit a insults, casa. De... La qüestió, però, també poden aprendre paraules que no... Que no pues els que interessen, que no interessen. Exacte. Que tu no els ensenyes, però ells... Quan ho veuen, bueno, quan ho senten bueno, repetir o... no? Un lloro no sap si està revelant secrets d'estat no sap res, un lloro repeteix ah, i sí. que, bueno, clar, bueno, que... Això és el que us penseu tots que El problema ah. és quan repeteixen coses que no toca, com el codi jo què sé, el codi de, del mòbil saps? la contrasenya per exemple Però quan la poses no la dius Bueno, n'hi que sí, eh. Hi ha gent molt espavilada. Que va dient la contrasanya mentre es la posa. Al costat del lloro. Al costat del lloro. I s'ha comprat un lloro perquè li passin aquesta... Com es diu el banc sí. aquest, com es diu. No, però ojo la gent que... que la gent que tingui un lloro i una Alexa d'aquestes... Què? Eh? Hòstia. Perquè, clar, això és un poema, eh. Si l'Alexa i el lloro s'entenen, et carden, eh. Home, clar, es fa un registro, el lloro, allà. I... i eh, apunta, Hitchcock. No, no apuntis res perquè des d'allà... No... No ja. Diu que això ha passat precisament a Turquia i la conseqüència de que els lloros s'aprenguin les frases que no els toquen és una parella trencada i acudint als tribunals eh, bueno, clar. Amb el lloro o sense el lloro? Aquesta és la qüestió Lloro, lloro, lloro testimoni Clar, perquè tu quan, quan li dius també a la teva parella deixem-ho vull el divorci Per què? Perquè m'ho ha dit el lloro. La teva parella et deu dir, jo també vull el divorci. Que m'ho dit, dit el flamenco. Que m'ho dit la cabra que hi ha aquí... Això. Però estàs com una cabra, que com que t'ho ha dit allò? Clar, clar. Diu, segons informa Aver... Haber, o com es digui, un, suposo que és una revista un diari, i Caribó. diu, un, un home va descobrir que la seva dona uh, l'estava enganyant gràcies als dos lloros que vivien a casa dels dos. Ah, dos lloros! Eh? Dos lloros. Clar, i un li deia... Un, fei, un feia d'home i l'altre de dona, no? Estàs sola, Sí No, el marit no hi és. Hi corre, hi corre, hi corre hi vine. Deu, I quan després, els animals van... també, després també feia més coses, o no? Perquè he vist Clar. idios de lloros. Fins aquí les proves, eh? Repetint coses ja bastant pujades de to, eh? d'unometopeies i tot eh? ah, els condons, passa'm els condons ah, ah, clar. Ah, aquí al carrer del Roser hi havia una, una botiga d'animals i tenien un, un lloro de fet tenien un cor perquè els, els corps també parlen quan entraves a la botiga deia, hola fill de puta bueno clar, és que poses un lloro al costat d'un parque, eh? doncs què vols? Llavors, que digui el lloro. No. encara re, que no deia més coses. Vull... No em vull posar al nivell d'una canalla. Ho faria, però... Va, no, va, no, no puc fer-ho perquè tinc una edat i... Va. però jo el diria... Polla de tetes. Taca, Puta cabron. Sí. Tienes medio? Ja. Bueno, això sí... No, és igual, deixem-ho. S'enduró, Diò que, pos pues això, que els llorus van, van començar a dir la frase aquesta, el meu marit no hi és vina. Clar. I l'home ho va interpretar, pos pues, que això, que hi havia d'anar ell, ah no. No, el, el seu marit devia pensar, eh? Eh? Que puc he Josep que els l'estan fotent, nano. Jo <laughs> el Maria El marit està escardat. <laughs> te l'estan estan fotent l'espòs va donar credibilitat a les paraules dels lloros i ha acabat acudint als tribunals per interposar una demanda contra la seva parella però algunes sospitameses has de tenir diu jo no o et val la paraula d'un lloro si diu això el lloro jo sospitaria bastant jo sospitaria però pensaria clar com li di però aviam allò no s'inventa res ja no sé a no, no. Però també podria estar parlant amb una no, amiga. No, amb una dic... amiga, saps, de No, que... o que estic enganxada a una telenovel·la turca. I ho diuen molt. Allà ho amb molt. No està mi marido, ven pa'cassa. Ah. Ah, sí, sí. No sé què dir per, per amagar-te'l. Bueno. No, no, pot, hi poden haver molts arguments. Tí. Ara, clar, es pot defensar de mil maneres. Has de, de, de tindre algun argument més que t'ho ha dit un lloro, no sé. Bueno, no sé... Mm a mi em serveix <laughs> jo crec que també, eh? els lloros no enganyen no, no, no, no. Uh... una persona no m'ho creuré si... algú Llora. en aquella ja, casa ha dit allò Llavors, mm, per què clar, ho ha dit? Què diria un jutge? Si ho ha dit, si ho ha dit la tele, ho ha dit. Un jutge, jutge. jutge. què diria? Ara hi haurà però un divorci. Et donen, et donen el divorci sense que hi haguin banyes, eh? Sí, si, però, però... si no divorciat, deixen divorciar sense que hi hagués purt banyes. No, no, però si hi hi ha... lloro, diu això, danys i perjudicis, custòdia... Bueno, Turquia odià. no ho sé, clar. Això, això, Turquia, no ho sé. Home, i em, clar, quedo, em quedo la canalla i el lloro. <laughs> flipa, flipa. Diu que a l'advocat, un tal Ted Buchland... Hòstia, per ser de Turquia... Veus, el, el divorci no ha sigut amistós, eh? Diu que va pujar a Instagram una foto del seu client d'esquena amb els dos lloros sobre les espatlles dirigint-se al Palau de la Justícia. O sigui, sea, traigo aquí mis testigos... Ah, hòstia, que épic, que epi, Com el looky look quan es pon el sol. Loro, loro dit-ho frase, eh? Dos, eh? Dos, loro, dit-ho frase. Dos lloros, dos. Doncs pues això va ser el maig, posava aquí, al març, i ja hi, ha, hi ha d'aquella foto hi ha mig milió de visualitzacions però no pot, però no pot ser a que... ha de ser veritat, si... si hi ha mig milió de visualitzacions ha de ser veritat I segur. La així funciona així funciona la veritat doncs, doncs a més a més jo ara em poso a favor de la dona perquè imagina't que en aquell país només et deixen divorciar si, no, si hi, han, hi ha hagut una infidelitat i que aquest home que està tan amic dels lloros els hi ha ensenyat a dir aquesta frase per tenir l'excusa per poder-se divorciar i, i quedar-s'ho tot què? No s'ho parlava ell, eh? I demana el divorci. Com no clar, també li pot haver ensenyat la frase l'home. Que un lloro clar. no pot ser un... un ah. Espero que no pugui ser un testimoni, sí. un judici. Bueno, jo, jo és veritat, pel bé de la fantasia, <laughs> espero que... Bueno, un, clar, si si poso qualse... el llibre de la selva que tots els animals parlessin... No, dius, no, bueno, però... Jo vinc amb aquesta gallina, que ho ha vist tot. <ríe> ah, si Subalestrado, senyora gallina. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Ai, allà, I potser et com a un nou i interpreta-ho allò. Hi havia els de Ràdio Mosca retransmetent-ho tot. Vull dir, clar, aquí clar, estem en sí. un món ja... Sí, sí. Oh. La qüestió és, és com demostres que ho ha pres de la dona, que no l'hi has ensenyat tu com a excusa per divorciar-te. Li al el lloro que digui una bestiesa d'aquestes i llavors te'n vas no depèn a judici. El que deia, el que deia. Mm. Depèn del que els Perquè el que, els, que, el que portava els lloros era ell allà ben orgullós. I tant. No, clar. I l'altre amb una giraf. No, ell entra en el jutjat com dient porto aquí te vas a cagar. els meus testimoni, te tronxi i monchi que vas a flipar. Prepara la cartera. I, i, i l'altre entra en una pantera i diu mira els teus lloros. Un franc tirador disparant els lloros. El judici més estúpid de la història, de veritat. Jumanji. Separin-se i no es molestin, home. I ja està, no et que diu gaire més la notícia, això, que es va presentar amb els dos lloros a veure si eren capaços de repetir la frase davant del jutge. Clar, ho van però, fer o no? No. Van fer? Deien, guapo, no? no ho diu, però és allò de... Ara me callo. Clar, no, ara, ara no vull. o guapo, pipa, o el que sigui, però no... Clar, però... Eh. Bueno, bueno eh, senyor... Lo dit tu. Disfruti Colta. de la vida, home. Hola, amics de la màgia Sóc el temps que s'escapa entre els dits Com un convoi gionista en una intifada Avui ens torna a trucar en Jaime Que com bé recordeu és escorpí I policia nacional Quina pregunta ens vols fer, amic del tarot I agent perpetrador del capitalisme? Oye, maujo Yo no perpeto nada. Yo me la meto toa. <risa> Ahora fuera bromas. ¿Cómo de negro tiene que ser un negro? Para que yo pueda detenerle. Porque cuando lo explicaron en la academia, estaba peleando un negro. A ver qué es lo que te dicen las cartas. Magufo. Hola, amica escorpí. Abans de tirar-te les cartes, voldria aclarir un parell de punts. Donàvem per fet que t'he metidat toda no sé per què dius que és broma disfruta de les teves passions que són el gimnàs i la cocaïna però sense molestar ningú això em porta al segon punt com de policia ha de ser un policia per disparar-lo m'ho van explicar a classe d'ètica però estava posant una bomba a l'apa dit això endavant amb les cartes Em surt la carta del nen especial, el dimoni i la de Maradona. Jo interpreto com que està vostè posseït per l'esperit d'un nen retreçat. La, la de Maradona ja la interpretarà vostè com vostè vulgui, perquè vostè és un gran futbolista. Una abraçada a mi que avui, avui els 40 principals avui fem 40 programes i al Cultura Punk farem els 40 principals del Cultura Punk uh, l'única secció uh, que ha durat 40 programes sí, i que va començar igual de la manera que acabarà fatal i per demostrar a l'Ivan que ja li, volia dir ha agafa't un boli però com que no en tens i no et penso deixar el meu perquè vagi seleccionant a veure què és punk, què no és punk, perquè... No, no, avui el purista del punk, eh. L'assemblea van... de... Avui passarem al filtro del punk. L'assemblea se ha reunit, doni, su. Sàbios punkis han decidit. L'assemblea de eh? Majares. ¿no? Tu mateix. Què dius, que què? Que haig que la música. El... Foli, foli. Quina música? La 40. dels 40, 40 No, és tu? que al final no Però posa l'energia no. no. dels 40 principals eh? Doncs comencem els 40 amb el lloc 39 amb RIP punta RIP un cantó, un altre. No, no, aquest sí que el tinc claríssim. Dóna'm el llapis, home, aquest a punk. Això sí que és punk. És punk doncs però no. el vas fer la setmana passada perquè sabies que això venia. No, no, sí, ja, clar, sí. sí. Jo, jo te l'apunto, però punta, aquesta... Punta. Aquesta no me la comptis, però apunta apunta-la. 38, Albert Pla i Rourri, junts, amb l'Àdomàs el... bèstia de la vida i The Walking the Wall side. No punk. No punk. Llavors, tenim en el 37, eh, La Banda Trapera del Río. Punk. Llavors, en el 36, tenim Reincidentes. No punk. I en el 35, el Rep Bruts... Els Rep Bruts estan per sobre del punk. Per tant, no punk. <laughs> sí, va més que te'ls comptis així, perquè... En <laughs> el 34 tenim Nòfix. No punk. En el 33 tenim Queen. Com? Queen. Queen. tota la vida. Queen, <ríe> no t'en recordes <ríe> de quan m'he fet Queen? Queen? Va com... Vas fer Queen? Va començar sí. la tonteria d'Eva Mofunk amb, amb el Queen. No punk. 32, Lendacaris Muertos. No sí, segur. Ah. Esto no es punk y esto es muy heavy, nan. No, no callar, tallat pels convergents. Ah, uh, 31, Crim. No punk. Que puta, Crimos. Jo, oh, eh, com et passes? Quina filtresa. O, o, són puristes del punk o no són puristes? Sí, sí, sí Al <ríe> 30 tenim Parabellum És punt Gràcies, gràcies No ho sé, no sé, tu ja entens Jo no, jo no Jo, no. jo estic puntualment que em surt de la polla el 29 tenim Trófic Morphys És punt Home, sí, és punt Al 28 Bat Religion No és punt el 27, Código Neurótico, en el 26 de la llista, fundació Francisco Frankenstein, que va patar-ho a la seva època. Els el boníssims dels 90, a la seva cançó top. ojo, eh? Fer un programa 40 principals 25. en aquesta ràdio poder, poder ha sigut el... El top, el top no? Ja és el top, a partir d'aquí avall, tot a plegar. El que ve el 25 t'agradarà, Motorhead, que encara no entenc què carga. Bueno, t'ha faltat posar l'oreja de Bangkok en aquesta secció, t'ho he dit sempre. Ja, ja, ja. Bueno, també sí, sí. Era perquè va fer una versió de... de qui era, de Sex Pistols, a part és igual, hauria de recuperar-ho. 24, ens anem a Berrie et Nour. Com, què? Berrie et Nour. Si això no fiques que es punc, hi haurà gent que et matarà, t'aviso. Vinga, punc. T'aviso. És que estem sentint ara. És punt, Francesc, eh, el que de cart de, de, de 30 punt, o 40 anys. Això, el que estic fent jo ara, ho hauria de fer el Flores, eh? Ja, ja, no, jo com que sempre estàs aquí d'etiquetador... Bueno. En el puesto 23 tenim el Noi del Sucre, eh? no vingut punt. directament des d'Andalusias, eh? No és, no és punt, el Noi del Sucre. No. 22, Los Muertos de Cristo tenen algun tema de punt. 22, accidente... Si no saps que són bons a gafar com ho diuen. Son punx, son va trocar. Aquí truco. Aleta. O <ríe> 28, i ens tropa do, carallo. Bueno. si fiques leva isto, ben, no fiques leva Poden veure. Perdó, perdó. Cada dia menys punx. El dia 20, no. cadenazo. És són punc perquè ens els va recomanar Home, jo. Home, Flores, el Flores. No, aquests són els meus, que Cadenazo. són els del grup de... Ah, no, eren Paliza, el grup de... Cadenazo és un d'aquells del Flores. Del Flores. Que són del Flores sí, per tant, és punc. D'aquells amb càncer de sífilis, sí, sí, sí. I la, sí, sí. la mitral·ladora, l'escopeta... Sí, sí. la... sí, sí. Te pego 6 punyalades i me veo el cartón. Boníssims tots. Gràcies, Flores. Llavors pararem aquí el 19, en Família Fracàs. Una mica de punt català. Ai, no, perdona. Una, ja. una mica de, de gent perdona? que canta en català. Perdona. Perdona. <laughs> perdona? No és gens punk. No hi ha res punk. 18, Dissidència. No és punk. No és punk. punk. Tu què fas? Tu què fas pel punk? Jo, a fer una llista, imagina't. El 17 hi ha la vinguda directament des de... Tenim el 16, Salde, aquí, que han tocat aquí a la Taneu. Un es... mica respecte. Sí, és... Es... Bueno, sí, es... sí. I el 15 ens anem en al Grapat de perdigons... Grapat, grapat no és punk, eh? Jo no, jo no, jo, no, no, no, no estic jutjant el que tu Però jutges. Grapat no és... Jo no jutjo que tu jutges. Bon si, no, li no. dius el bunyo la cara. No vull parlar no amb bunyo, per tant... Al 14 vam fer el Pablo Casel, el al dia que el van trencar. Però això no. és el cultura punk, i no ens oblidem no, de que no. no és punk. De fet, no és ni rap. No sé, si recordo que, que ja estàvem d'acord dels dos, però no, no. No, aquest, és, no, aquest... no és ni rap. Aquest te'l deixo passar d'abans. El 13, Manifa. Sí. 12, Animales Muertos. És punt. És molt punt. És molt punt. Ara m'he perdut. Anem pel 12, 12. mort Animals Muertos. Doncs pues, l'11 seria el Tachita. El Tachita no és punt. Vale, vale. És rumba, rumba, rumba, punk, rumba... No, no, tu decideixes, tu etiquetes. Però si és rumba punk, és rumba i és punk, no? fica al mig, fica al mig. No. Aquí és el cultura és rumba, punk. És punk. No, el de ser el punk pur, punk pur, si, si és punk. Bueno, clar, és que si no aquí... Experimentar-lo totalment... amb alguna altra disciplina ja no, no s'hi va. Ara, no, clar, un clar. doble bombo, un mal baixista i un mal guitarra i un senyor que no sàpiga cantar. I si no, no és punk. I n'hi ha molts que hem ficat al punt que per aquest filtro tampoc passarien. Però... No diguis si només ho fas tu. No, no, M, som un equip. <laughs> Molt bé, doncs ara el número 10, in the fire of top, pugem amb Maria i sus cogollos. <laughs> nou Sex Pistols, que tenim. Sí sí, sí, sí. Entra? Entra, bueno. va, entra. Sí. No entra, però... No has la ratlleta. Eh, és la meva llista. No què ah, la que mireu, què mireu? Feu-vos una llista, tio. No érem no un equip? <laughs> Fins fa un minut. És es que aquest tio... No fa un minut. No ho hem 8, els ajos porros van. Digue-li-me, Joan, a veure què n'opines. Els ajos? Els ajos són... Punt prepirinaic. Punt prepirinaic. De entra, per prepirinaic, no? Exacte. Perquè el second disco era hardcore rural, però bueno. Ja, sí. No sé, set de Clash, també, no sé si entraria o no. I això és, no? És folclora, punk, no? Què seria? És es que de Clash no és punk. No hi ha res no existeix el punk. L'has inventat tu. Et poso, bueno, punk. Màtin-me. Màtin-me, punks. Sí, puretas del punk, vinguin a buscar-me. Manolo cabeza volo, sí, és què? Sí, no? No és punk. No és punk. Manolo cabeza volo, clàssiques. música clàssica. Sí. I en el 5... Passes molt, Ivan? No, no, l'he posat a punk, eh? Ah. He fet la broma però l'he ah. fet palito a punt. Ah. No, no, no, no reconeixerà. Pensa que passarem eh? el reconte no reconeixerà, no reconeixerà. i no sé És si te'n te sortiràs, en Nisu? Poder hem aquesta secció que dura 40 programes. No, no, no. Creusuràs no. el programa però la secció seguirà. No, no, no. Però, bueno. <ríe> Les notícies <ríe> s'acabaran, el Cultura. Puc, no. És de l'infern, i que faci falta, des de l'infern. Pues aquí tenim Piperrac, que eh, no és, oh, és, és el Josecho de Piperrac. Eh. No, tu, tu, tu estigues parlant amb la gent, no parlo amb tu. Eh, aquí parla una, una poesia eh, de la Guàrdia Civil preciosa. Llavors ens anem a Vicios, al 4. Sí. Aquest sí. Bueno, el 3 tenim l'último, que cierra. És punt. És punt. El 2 tenim la Polla Records. No és punt. És <ríe> <ríe> I el número menú... Uh, Patant tots els tops, el primer que vam fer, ah no, el número 1, clar, és l'escorbuto. Com què? diguis que per què? no és punt? Per què? Per què? Perquè escorbuto és el punk. No, no, ja, és que hi ha el zero, eh? Per, per tant, sobre hi ha el zero, eh? faré una cosa. Posaré dos palitos... <laughs> amb l'escorbuto. Posa palitos, tu posa palitos. Yes. I llavors el zero, que va ser la falsa, vam fer Toy dolls, que és el que són ara que uh, era la Falca, que no era ni programa, però és la que fa als 40. I, i també posaré un palito, un palito. Gràcies pels teus palitos. Fé-t'ho més tranquil. I ara... I ara... No? Ara, parleu. ara parleu. Ara parleu mentre es fas números. Doncs, Està a molt... la mesa electoral aquí, comptant vots. mesa electoral. Vots. O, o anarquista, comptant vots. Conta <laughs> anarquista, compte. Sí. A la mesa. Ara han tancat les urnes. Eh, les... Aviam quina hora és. Soc... Són, le... Són les 9 sóc 5. Soc apoderat de nòfics. Va bé, ja sortís. 15 nopuncs, 25 no puncs. Bé, wow. puc continuar, no?, fent el culturupum. Uh, el director del programa <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> determina que pots fer. Doncs avui seguirem amb el disco nou de Tropado Carallo de l'Evaristo. Que l'apunto el... a nopunc, de... l'apunto. L'apunto a l'on vulguis, però avui estrenem el disco... El segon de tropa do carallo, i a més a més, amb unes cansonaques, una es diu Aloe Berga, saps? Vull dir, allò, eh... alta, Berga eh? amb B alta i majúscula. majúscula no dir. ho hem entès. Sí, no, no entenem per què, però... perquè no parla de res nostre. No, no l'he no, no sentida, també, no l'he sentida, no sentida. Vale. però Aloe Ber Berga, i l'altre és el listo del barrio. Aquesta sí comença amb ràdio, tele... Bueno, aquesta està bé. Era la, era la prèvia, diguéssim. Bueno, temacles per acabar... Sí, la setmana. Uh... Molt bé, doncs fins aquí les notícies. Sí que consti que les cançons sonaran els rebis de com les has dit, eh? però bueno. Sí, és que me n'he anat a l'Oeberga per... Es presenten com es presenten? La vida no... Sí, sí, això, començarem amb el disco del barrio i la segona serà l'Oeberga. Pues el disco nou que es diu... Habrà que com a, com a mínim no serà rap en francès, que han de veure estar farts aquí ja. Uh, fins aquí les notícies, que ho diu de la música. Moltes gràcies. Això sóc jo. Què? Així és. Parlaré així, ¿vale? Des d'aquí. Ja. Què et com sembla? sempre, com sempre. Com Menys sempre. Fins que llavors... Eh? Calla, capullo, no diguis el que no pots prometre, no? It's so... Oh,